Анжеліка приготувала сніданок. Була, як завжди, привітна і спокійна. І нічого не сподівалася, бідолашна. У восьмій Луї син пішов на лекції. Через п'ятнадцять хвилин ми з чоловіком пішли до бару. Відчиняємо завжди пів на дев'яту. Анжеліка залишилася... і повинна була принести обід. У нашому барі немає кухні. Не подаємо гарячих страв. Лише бутерброди, ви знаєте. Так. На обід мала приготувати суп з цибулі і відварену телятину. І десь в десяті я згадала, що не залишила їй грошей. Сьогодні міг прийти інкасатор по гроші за електрику. Я взяла гроші з каси і пішла додому. Хто на той час залишився в барі? Люсієн, звичайно. Мій чоловік. І що далі? Вхідні двері були непричинені. Дуже мене це здивувало. І вже на порозі я гукнула. І ніхто не відповів... «Я зайшла на кухню, а там... Пробачте. І що я тепер скажу її матері, пане комісарі? Що я їй скажу?» Що не пропало щось із квартири? Нічого не бракує?» «Нічого. Все було на своєму місці». Варлє з легкою іронією подумав, що ця заплакана жінка все ж дала собі раду, виявивши на кухні труп і, цілком певно, ще не викликавши поліцію, перевірила всі сховки, де ховала свої скарби. Анжеліка не боялася впускати чужих. На випахки, пане комісаре, завжди лише прочиняла двері на ланцюжку і була дуже-дуже обережна. Ви не здогадуєтесь, кого вона могла впустити сьогодні вранці? Не знаю, пане комісаре. Нічого мені не спадає на думку. Дякую вам. Наразі це все. Покличте, будь ласка, вашого чоловіка. Люсієн Марше, на відміну від дружини, був розважливий, офіційний і врочистий. Цілком усвідомлював серйозність ситуації і намагався, відповідно, поводитись. Це був опасистий лисий чоловік років п'ятдесяти. Прошу сісти, пане Марше. «Я вже балакав з вашою дружиною. Проте і вас хотів би трохи розпитати. Яка, власне кажучи, була ця дівчина? Подобалася вона вам?» «Особливої уваги, пане комісаре, я на неї не звертав. Нікому з домашніх вона не заважала. Була дуже помічна, напевно, і порядна теж. Завжди на своєму місці дуже добре куховарила». Чи був у неї якийсь хлопець? Не знаю я, а тим не цікавився. Жінка, мабуть, краще б на це відповіла. втім краєм вуха щось я таки чув. Ну, знаєте, як воно є, клієнти оповідають різні речі. Що ж вам розповідали клієнти? Не знаю, чи це правда, скидалося воно на брехню. Хтось мені сказав, нібито бачив нашу Анжеліку з отим Робертом Бержере. Але я в це не вірю. Чому? Син Шевця з нашої вулиці. Хуліган. Має за спиною вже два вироки. Тутешні люди його побоюються і... Дякую, пане Марше. Ми ще поговоримо. А зараз ви не заперечуєте. Я хотів подивитися...